Tarjoaa Pasi kuikka, vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi kuikka. On usein kunnan mies. Vanha hippi. ei ole yleensä rikollinen. On usein perheellinen. Vanha hippi. On usein parempi kuin uusi. Kuulette nyt tosi tarinaa Tampereelta. Vanha Hämy kulkee pitkin Tampereen katuja rauhallisissa aikeissa. Silloin tulee vastaan poliisi. Poliisi kysyy papereita. Niitä ei sato olemaan mukana. Niitähän ei Suomen kansalaisella välttämättä tarvitse olla mukana. No, joka tapauksessa, tässä tapauksessa, katsottiin aiheelliseksi tarkistaa henkilöllisyys poliisiasemaan. missä sitten aivan yllättäen käykin ilmi, että on syytä epäillä, että tämän näköisellä miehellä on jotain tekemistä kamaan kanssa. No, toditteita ei löydy. Ei ollut kotona, ei taskussa, eikä muutakaan ole mitään tietoa. Mutta sehän ei todista mitään, mutta kyllä se tietysti hieman ärsyttää. Ja sitten ärsytyksestä ja näystä täytyy hieman näyttää nyrkkiä hipille Ensimmäinen... Pidätys. Ja ensimmäinen pidätys poikki tuosta. No jatketaan, jatketaan biisin, biisin soittamista. Tuo kestää neljä puoli minuuttia aina mainosta on jälkeen. Ää, aina tulee puolitoista minuuttia. Siinä on Top Rackin ää, Eric and Astronaut in Babylon tai jotain sinne päin. Vanha hippikappale nimi. Vanha klassikko. Se on Suomen ensimmäinen Regev-kappale tehty. julkaistu vuonna 1980. Mutta laitappa seuraava kappale soimaan sieltä tähän näin. Tämä ei varsinaisesti ole Regeetä eikä olekaan Regeetä, mutta kun tämä on tuota, niin, ilmestynyt tässä, tässä näin justinsa, niin, niin, niin Tuota no, niin menee muuten liian pitkään ennen kuin tämä pystyy soittamaan. Niin otetaan tämä tavallaan introna. Noin, kiitoksia. Siinä oli Viivi kumpanen ja Elämän Nälkäinen. Ja siirrymme sitten Jukka Pojan pariin. Ole hyvä, DJ Jukka Tyttö, soimaan. Kyllä. Tämä on Chahin johdatusta, nimittäin mä en ollenkaan, että Jukka Pojat että tänään ilmestyy uusi levy tai Single tai joku sellainen ja et, että olisi edes, tai esimerkiksi Hesaradiossa vieraana. Niin ja että Filippi pidetään ei äh, äh, äh, äh, äh, reggaespesiaali, vaan rekeespesiaali. Missä soitetaan tämmöistä valkopestyä, munatonta, hajutonta ja mautonta valkoisen miehen ja naisen regeetä, anteeksi, regeetä, niin nyt sitten saadaan ne sitten ilmoille tässä Eli paremman regeen harrastajat, ei kannata kuunnella, ei kuunnella. Ai niin, terveisiä viikkiin, siellä joku herrasmies eilen tuli antamaan palautetta paskiksesta, niin ne pitää siellä ilmeisesti, hän pitää jotain tuntia siellä jossakin ulkosalla ja soittaa, kuntavat ilmeisesti paskissa siellä sitten. Kurkota tähtiä oli ja on edelleenkin käsitäkseen Jukka Jukka Sitten tuli joku toinenkin, laita se sano se taas. No niin laita, laita, laita se soimaan. Sano se taas. No niin sano taas. Sano taas. Sano se taas. No niin, sano taas. Sanos taas. Sano se, e -e -e se. Taas. Taas. Sano Taas sano. Taas. Sano. Taas. Taas. Sano sano. Sanoit että mä oon sun ainoa vain ja mun läheisyys yksin sulle riittää. Sydämesi mulla on ainoa avain. Ja kun poissa on, tunnet ikävä. Hei, sano se taas. Sano se uudestaan. Niin mä annan sulle kaiken minkä voi. Sano se taas. Sano se uudestaan niin me annan meille kaiken minkä. ken min käv oh tulsa tulsa tulsa ei kaupun tästä otetaan otetaan otetaan tämä pois ja sit seuraavaksi Maru Nasser, en tiedä, en tiedä, en ole kuullut tästä näin, mutta tunnetusti äh, äh, siis alkuperäiset äh, regga, äh, reggae-tyypit käsittääkseni polttavat. Tai se kuuluu heidän rastafari uskontonsa, Ari, Ari ei ole Rastafariari Ari siitä huurematta täällä, täältä näin sanon, mutta niin, niin, niin äh, äh, siis eikö se nyt mitään sen poltta, eikö se kannabista polta, vai mitä se on? Onko se, en, Mari, en, Mari, Jukka Mari tyttö huon... ei tiedä tällaisista Jukka, asioista Jukka, Jukka, mitä. Tytö, Jukka tyttö, niin joo, jos Jukka, Jukka poikahan on jossain vaiheessa. Tuli paljon tuli näitä otsikoita, kun se poltti pilviä nimi Jukka Tyttö. Siis, kun Jukka Tyttö, onko nyt Jukka, Jukka poika? Jukka Tyttö on hyvin päinvastainen hyvä. tapaus. M mä, mä, tai totta kai mä voin Jukka Tytötöllä suo nyt tässä lähetyksessä. Niin kuin totta kai, olenhan tytälä. Jukka Tyttö. <laughs> Kyllä. Ja voisit sä ystävällisesti sen selkeen, kun olet oot käynyt tuolla tiskaamassa, niin tai voit vaikka sitä ennen laittaa soimaan tuon ja Gancha Farmeron kappale nimi. Laitanko nyt? Voila, ma, äh, Laitetaan nyt. L joo, hyvä, kun kysyt Nyt. autotunen määrästä. Kyllä. Joo, se kuulosti ihan siltä, että se olisi laulanut mutta ei se ollutkaan. Mutta on planta. Mut tonttu sinne, se ollut tässä näin että karipia tällä nää niin pidetään nyt tännä. Tätä on pyydetty, mutta tätä on pyydetty multa aikaisemmin. Babylon, come Babylon mainittu rege-biisissä, sitä ei ole aikaisemmin mainittukaan. Hei hiljattu, pitää laittaa iso -ha hakuun, mitä löytyy Babylon-biisiä, mutta ei vielä. Can, can you speak English? Osatko sä puhua englantia niin jamaikalaisittain? Eiköhän se tyttä? viime viikolla tullut selväksi, että mä en osaa puhua mitään minkäänlaisittain. <lacht> Kyllähän sä osaat puhua pornosaksaa. <lacht> se oli ainoa, mitä mä osasin. Mistä tämä johtuu? Niin? Kalli de gansafama, di panginadi jötymme putti gansä. Babylon kamalati ratta, vajamia tschan. Yes, I'm a ganja planta Call me the ganja farmer. Tästä viestiä tullut, että Ari Jouko, Rikin rekei, okei, okay, kirjoittu rekei suomalaisten, no kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, se on tullut muutaman kertaa tähän, no Sound of Rails oli melkoista rekeet, ai niin joo, paha kuin toi Sound of Re Rails, tai ä, laitapa Racing My Family. Joo, joo, sitten, onko, olitko Ari koskaan harkinnut ihmiskuulan uraa, minusta olisi hieno katsomaan laajaseen kauppakeskukseen, kuinka meitsi lentää, no niin näin, just näin. Ja, Street, Club Kiitoksia tuosta noin. Hei Ari, voisko ystäväsi soittaa lihaleikkaaja biisiin? Mm. <laughs> sinä on on rekeitäkin kerraksensa. Hei, sä voisit esittää lihaleikkaajasta sitten rekeiversion, mutta sä et varmaan osaa niitä sanoja, mutta mutta jo. niitä vähän sen vähä. verran. Osa. Joo, joo, kyllä kyllä, Lihale, lihaleikkaajasta on tulossa rekeeversio. Jammingista on Jammingista on tulossa myöskin rekeeversio, jonka sitten Space Trucker cartridge studio live. Mä olen löytänyt öissä nauhan tuolta noin, mutta löysinkö se sen Racing My Family ja Satin of Rails? Eh, joo, jo, Laitetaanko se. Soimaa. Se, se on se, se se se. Jo. Jo. Mm -hmm. oh. kiitoksia tästä, toi Tää on hyvä. Mä, no, miten mä tätä mä tät unohtamaan? Come on. on. Oh. Racing. Ei se vielä tullut Raising my family! Raising my family! You really got to be me! Raising my family! In my own direction! In my own direction, olisi kyllä siihen, tota, niin siihen äitienpäiväs, Raising my family. Ha on Kingston. You're gonna, gonna be, okay. be alright. Guess I'm Guess I'm gonna, gonna be, alright. be alright. With my family, with. My family's here to guide me, Guess I'm gonna be okay Guess I'm gonna be niin nyt tulee nyt tulee jama Suomi Suomi muista Joo. We speak like this one me meikalaisella että mami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 Mi, Miao, onko varsomista tehty reke re, remiksausta Entä onko lihaleikkaa tehty Babylon... P -p -p mikä? Babylon blood clad versiota! Juu, no nyt on tehty varsomista, te, on tehty rege-remiksaus, re, rege-versio tehty. Meillä on kyllä tulossa yksi rege-miksaus tuolta noin. Mutta Jukka poikahan jossain vaiheessa lopetti kaiken päihteiden käytön, eli Jukka, Jukka tytön, tytön pitää soittaa, kyllä, kyllä. Ne tunti viisakuntia lihaleikkaa ja meilt, me, meiltä, me meiltä on tulossa sitten tulla Tuula pesu tässä näin näin. Vastikin muuten menee tauolle sitten kesäkuun vikapäivän vika lähetyksen jälkeen, niin vikapäivä. Onko se 18.9. päivä, sen jälkeen sitten. Ja sitten jatkamme Ganssa-biisiä parisesta sen jälkeen, kun tos tuli Ganssa-biisi ennen niin tää tuli tänne toiveita, niin tulee Ganssa-rasta ja Pirkka-Pekka Petiruus esittää sen. Se on suomenna Aidoon rastautakulla. Mutta kohta sitten Jukka Tyttö ja Maisin, äh, eiku siis äh, lihaleikka ja äh, likeen versio. Aini aini, jaman, jaman, jaman, jaman, jaman. Mulla on hyvin vähän hajua, että miten tämä biisi menikään, mutta ei se, ei se mitään. Ja, ja muista, muista sitten kuitenkin, se kaikki nolleellisista biisissä on, on tuota, niin se suoraan. Laitatko sieltä liuun aini, minä, minä Minäpä liukun voit. Että, oliko se mini-mini? Se on se, se mini. Se on, se on mini, joo. Onni, on, katsotaas. No niin. Hetkinen. Nosta tai... okseri, vähän ilimpamentiä. en tiedä. Ja niin. Ja man, ja Ah, okei. Okay. Yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, <tosi> ja. Oh, on leikkaaja, jonka avaa vaimolla. Oh, oh, on kolme oh. kulta hammasta ja suoni kohjuja! <tosi> oh, oh, oh, oh, oh. On lihalleikkaaja. tekee työtä vuorottaa. Jotain pelaa lotto, laulaa karaokea Se oli ihan ja Lapperannasta. Ai, oh, se polkupyörän satula oli liian alhaalla. Tiedätkö, mitä? Se Se li li li li li li li Kamppailu kauhea karjala Suomessa, Salmella suunnalta raatentien Ryhmiviljonat, rykmentit, ryssien. Pöyryssä mä nyt, niistä pitää ruohonpoittumiseen sopivaa tulemaan, okei? Soittakaa kaikki ruoholeikkuseen liittyvään, <tos> no niin. jomaan, Kampion Saun, Kampion Saun. Tuonne ja tänne näin, Kalman paurin jäi hurhojalla ja Kaapäälle taas lähdettiin, kumma hoi Suomi suureksi. Rastakappale olisi kiva terveisiin, yksi parturikampaaja vaan. Joo, rastakappiisikin tulossa. Taisteltiin, pojat urhokat, hei rajapuralli. Eikä tiedä, otetaan seuraava sieltä. Niin. Kansan uutisista löytyy aina joka ajaa siellä siirrypäbiisiin. Liittävän biisiin. Kannabis kukkakauppoihin on kappaleen nimi. Lisää yeah. No niin. Oonko sä ollut jos... Eikö niin näitä cannabis marsseja aina silloin täällä järjestetään? No on ette se cannabis siellä, että päästään seuraava viisiin? Tää on tällaista aika pitkää. Joo, okei. Mutta tää sopii kun toi Heri Rolli silloin, kun tuli jännä tänään näin. Sit seuraus tuolla on Petri Salminen ja mennään Jamaikalle. Canabis, mutta se oli siellä, kiitoksia, tätä riittää ja sitten nyt tosiaan se... Oo, nyt on rytmiä. Petri Salminen, keppoa Salminen Petri. Ti ti ti. on oikeesta rekeitä. Tiko tiko. Ja ruotsin laiver rekeitä. Ti ti kaunis tiedän sen. Joo, niin jos mä parinta täällä. Otetaan otetaan raappana seuraavaksi tähän näytölle. Raappana alle, laitetaan sieltä Janon ja sieltä hän saa raappana sitten lähtee. Joo. Helle Helleauto, rapparekappale rappare, nimi. Noin, se oli rapparekitoksia. Ja tuota, suhteellisen lämmintä oli rapparihan esiintyi maailmankylässä. Ja sitten ja nopsa poika Varmo, otetaan näitä suomalaisia rekkiartistia lisää tähän näin. No niin. on bom bom bom bom. Bidi bom bom bom bom. Bidi bom bom bom Hey, hey. On nainen, oh, yeah me sä liikun, Osa ollaan kauniimpaa? miten sä liikun? Kuten miten sä puhun? Hei, mä haluu luonnollisen naisen, en mä haluu ketään muuta. Halua je! Haluuks sä luonnottoman miehen? Joo. Tässä siinä oli se! Hei, sä oot luonnollinen, oot luonnollinen, Jo vaan. Joo. Manonnellinen, manonnellinen Tuli viesti, et sytty just varavaa kyllä hyvä. Osa ollaan kauniimpaa? Hei nainen, saat oot mun maahilmassa Vooks kauniimpaa? miten sä Hei! Kummelin I will be martyr Löytyykö löyt, kummeli? Laita nopeasti johon kummeli kummeli kummeli Ai I will be martyr Koristavan seinustahan Vooks olla sä viitteensä liikun miten sä puhun Hei! Jo mä näen kun ne meikkaa ja mä nään kun ne leikkaa Löytyy! Laita, Laita sen, Golfvirran virran seudulta. Tulee pilvenveikkojen oma musiikki. reggae. reggae. reggae. reggae. Yhtimäsi on viritetty taajuudelle 98,5 MHz. Pääkaupunkiseudun pohjois ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Eastfest Helsinki-festivaali tuo laatumusikkia lähiöön. 14-17 kesäkuuta nähdään Itä-Helsingissä Puotilan kartanolla Kasmir, Janna, Emma Salokoski ja Osmo Ikonen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 Tai tästä. Tai muistutko tämän ikivihreän? Radio Helsingin karkkivartti joka keskiviikkoilta päivässä. Uutuuksia, outouksia, sopiva annos nostalgiaa. Ohjelma tarjoaa Robertin herkku. Psst, tässä on Laura Freeman. Make reading sexy again. Tiistai-iltapäivisin kello kahdesta viiteen esillä ovat kirjamaailman kiinnostavimmat hahmot ja kuumimmat uutusteokset. Lisäksi meillä on lukupiiri, johon kaikki kuulijat ovat tervetulleita. Toukokuun kirja on Paula Norosen Supermarsu ja roskaavat ryökäleet. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja Johnny Maailma Maailmankylässä festivaali saapuu taas Helsinkiin toukokuun viimeisellä viikon lopulla.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 Radio Helsinki. Hyo, rasta, ari, ja Jukka Tyttönen, ja hei, hei, ja huomio tuli viestiä rekeitä kehin, ja sen paskimassa murrassa, kiitos, ei. Eli Eveliina Kurki, osaa, osaat sillä lailla peppua vemputtaa, kiitos, ai räkkää, Samuli, laittoi ei sitä löydy, mutta me piti kuunnella tähän mainosteen alkuun, laittaa pyörimään se sitä vähän matkaa, ja sitten eteenpäin. No nyt se koko paska meni online, no nyt tähän on täällä kivaa, no nyt tota juu, laita siihen vaikka ignore tai jotain siinä, niin kokeile sitä mitäs nyt tää kyllä kyllä totta tehdä jatko mutta kyllä kannata onko tällä tuota onko rain mikä minä täältä, ei pä laittaa undo ettei se perus en tiedä ja kokoilla sitä ei kai se eipä siitä onnistu no, no niin. Pitäisikö toi nyt pitäis varmaan sitten... tästä meillä menekin seurauksesta puolisen tunti. No niin osaa, sä voit sitten Ne Ei pitäis mitään tota... Ti ti ti Meiltä loppu taas... No levylevyltäkään ei löydy tii, mitään, kun meillä on levy täällä mukana tii, ja noita regelevyjä sitä löydy. Hei no mitään mitä laittakaa toivota. tässä? näin sitten... Jukka tyttö voit esittää noin. Laitapa sieltä hakuun nyt sitten vaikka se retret vain nyt sitten sitten sieltä ja sitten esittää se kappale. Vai, ää, ää. Niin. Mistä tämä nyt sitten? Mä voin yrittää tässä sillä aikaa, mutta ei kyllä tästä yhtään. Jos tuon sammuttaistun koko paskan. I, disturb Ei you. kai sitä koko paskaa no, kana se, Jos on. ei se kerran toimin, se on ihan sama, jos, jos, jos se just saisi toimimaan tai jotain, en tiedä. Jos uh, niin kyllä, joo, just näin. Di, di, di, di, mm -hmm. ja, niin, ja sitten tuolta. No niin, ja täältä laatu radio lähtee kohta okay. soimaan. Kaksi. Kukaan ei koskaan sanonut meille, että ei sitä simahtaa, niin mitä sitten tekee, että, että olisi ehkä kuulisi. No. <lopitukse> Just silloin kun täällä ei ole ketään paikan päällä, mutta kun ilmestyi, niin kun on edes tulee, tulee, tulee jotain lähetystä sieltä. No niin. Red, red, wine. you so red red wine it's up to you all i can do i've done but memories won't go Mä en tiedä, miten tämä biisi jatkuu enää. Joo, ei se mitään. Tää, tää, Jää, -tää, täältä löytyy kolme, kolme levyä ja yhdessä niissä on, on blondi Tidishai, mikä on vähän semmoinen rekehenkinen kappale. Tavallaan se sopii mutta mä mietin, että jos, jos, jos nyt on päätetty, että ei soiteta levyltä musiikkia, niin sitten ei soteta levyltä musiikkia. Puhtaan tämä puhtaan Nyt jumalauttaisin tämä 30 minuuttinen täällä sitten tässä näin. Muistaatko, miten menee Tidishai sitten? Oh, se on todella ärsyttävää. Is kappale. äidin, saan. Okei, joo. Nytpä samat, seuraavaksi. Otapas, oh, oh, Yritän pyytää apua jo, tulta, lai, jo. tällä älylaitteella. Joo, niin jo, laita viestiä. Äh, no niin, tidys hive. Joo, jo, tuli viestiä, että Kirkan taas nousee junaan, jos, jos, jos Vera alkaa taas kulkemaan. Mä nousee junaan. Niin, niin di, di, nii, tiiri, joo, se on tullut täällä, mutta mikiin. ei löydynyt. Niin, niin, joo. Mut seka, niin, sä voit esittää senkin seuraavaksi. No niin, tässä tuli hyvää. Tästähän tuli hyvä. Hyvä. Hyvä. Joo, joo. Hienoa, e että soittotaito niin on niinkin loistava, Kyllä. kuin se on. Joo, eli, eli otetaan nyt esiin se tainishai ja sitten otetaan taas nousen juna. varmaan löytyy, löytyy sieltäkin sitten ne sanatkin sitten. <tri> Mm -hmm. ja, joo, meidän me, me pitäisi soittaa aika monta Jukka-pojapiisiä, nyt peräkkäin tässä kyllä näin. Kyllä täällä on vaikka mitään e, kaikkea, kyllä, mutta, mutta... Ei nyt sitten, soitetaan, sä soitat ne, <laughs> paitsi ne Jukka-pojapiisiä, että sä täältet muista niin hyvin. Täältä tämmönen -ää, ääni, kuuntelta tämmönen lintuääni. joo, Jamaikalla on varmaan tuommoisia kanssa, joo. Siellä varmaan, No niin. Otapas, nyt täältä näin tulee jotain mainoksia minun puhelimen, en mä näin niitä halua. Ei, mene pois no, tata, tata, tata. E, tuolta. Ja laitetaan joku asianmukainen soundi täältä. Mm. No, menköt. Mm -hmm. The tide is high, but I'm holding on. Muusta muusta, tämä Ari, Ari, Ari, Ari, Ari. The tide is high, but I'm on. Oh yeah. I'm gonna be your number Babilan, one Babilanum. I'm not the kind of girl Babilan, who gives up just like that <laughs> oh no <laughs> it's not the things you do that isn't hurt me bad Babilan, but it's the way you do the things you do to me Babylon, Babylon. Oh no, I'm not the kind of girl Babylon, Babylon. Who gives up just like, like that. that Oh, oh no oh. Babylon. The tide is high but I'm holding I on I'm, I'm gonna be your number one. one I'm not the kind of girl Who gives up just like that Oh no okay, laitot laitot sille Rainelle viestin. Oksin hänelle viestiä ei ole vastaanut. Joo pitäis mu soittaa. Mä soitan soitapa vaikka, hänelle, mä, niin. Ei mulla mulla mulla Teemun numero täällä näin. No soitapa tuota. vaikka hänelle Minäpä sitten. Enäpä soitan tässä Teemulle. Toi enäpä sillä varin tässä piruttais tuota. Enäpä se taas nousee niin Taas, ja, ja joku haluaa halu laskea, kuinka moita kertaa mä sanon Babylon tämän lähetyksen aikana. Mä, mä, joka lauseella väliin suomitin, mikä Voittaako on se laula. Voittaako oikein sanon, arvannut henkilöä? Tosin emme tiedä varmaan itsekään, ei, mikä ei on oikein vastaus. Ei todellakaan. No odotetaan nyt, että mä soitan teemulle. Ja tuota shoutboxin saa mielellään kyllä laittaa, vaikka jotain mukavia kesäkokemuksia ja reggae-jutskia. Hei, hei, mutta meillä simahti tämä konetta tässä, näin me ei voidaan soittaa musiikkia tuosta ollenkaan, kun tuu mainoksia sitä. Mitä sen saisi toimimaan tässä näin, tai tuleeko joku auttamaan? Si ei se sivahti. Toi, toi, se, se, se, painettiin ja sit se, sit se, tota no, niin, kyllä, sitä näkyy kyllä kuva taas mutta, mutta se meni, sit, et, mut lähti, lähti pois näät tota, tota, niin, me, me lähti kokonaan pois Tuossa lukee vain ja control ja jotain plä Joo tässä minäkin kerron täällä saman täähän joo jatkan taas ja. <nousin> papu patti pappi, Ei jos sanoja. Ei jos sanoja, sää. okei, joo. No se, se Uu, pappi lön, pappi lön. Hetkinen, mistähän tää lähtee? siis? Oksaan vielä siellä? No, Joo, joo. Guys, knows you know. It tässä jostakin kaukaisuudesta tadan kodikseen. Tii, tii, tii, Hei, joo, hyvä. Katso, joo, teemo saataan kodikseen. Kuulemma. Oh, nyt, yes. Mahtavuutta. Minä mahdollisesti oh, se tulee aikaisemmin mielellä. Mä kuulettiin, että tulee tulla paljon päälle. Guys, knows Joo, katso nyt että tapahtuu, jotta day online. Joo. Joo. Tulee väkierä soittaa 15 ja sitten tästä eteenpäin. Tarkistaa verkon sanoi että joo, nyt tä päivittyy tästä jotain pelaajille. Me, me, me laitettiin olevan DJ Online kiinni. Me, me, me, mitä? Me, en Me, me, me, me yritettiin sitten sillä tavalla, että kun soitettiin yhtä biisiä, että et, et, et, et, et, et me yritettiin la, laittaa se soimaan puolitoista minuuttia sen jälkeen, kun me oltiin soitettu siihen asti, niin sitten sit, kun se yritettiin sitä eteenpäin, niin sitten sit se simahti siinä, niin, kun yritettiin laittaa sitä biisiä eteenpäin. Jukka, tyttö, oli ihan kiltisti. Ni, niin, no, niin okei, okay, ohjelma me laitettiin kiinni, okei. Okay. Mm -hmm. okay, okay, Mä oon joskus tehnyt sen aikaisemmin, niin se kyllä ei kyllä ollut mitään ongelmaa, mutta tässä nyt yhtäkö minä. No niin, hetkinen. Laitatpa se vanha hippi soimaan, aloitetaan, kiitoksia tästä Noni, aloitetaan Joo, lähet... miel... No näin Aloitetaan alusta, kiitoksia. en hippi. uskalla Joo, jo, jo. nyt aloitetaan Varha alusta hippi! on usein kunnon No niin, tässä oli hyvä raditio Vanha hippi Joo, tohi ei, ole usein ole usein ei uskaa kyllä enää koskea Ai helvetti Varha on usein perheellinen Vanha hippi on usein parempi kuin uusi No ei, niin toidaan, mennään seuraavan viisiin Jukkapoika yes. ja Jukka poika, Axiseksy. Tästä tulee, tulee, tulee tuota niin, fing, Finglis, Finglis, äh, Valko-Peteröpsin valko, valko, valko, Regenery niin sitten. Se oli, se oli oikein mukava tämmöinen 10 minuuttia. Se Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Mielestäni. Sormesi rinkulaa Ai kauhean mä ajattelin, että sormeesovin tai ainakin ihan muualle, <tum> kuin että sormeesi rinkulaa No voi sitä sitten sanoa Ja sanoinhan, että rakastan sun Laista Jäkse. sit sirpulaa No niin, seuraavaksi Sieltä Crazy bailaaja Koko aikalaus se väärin Katsotaan mouseen Ruokastatukset, kuin hyvän makuiset simpukat Tämä on kaijinissa, seisteistää niin se usein on, kun ollaan naimisissa. Tässäkin on vaan naimisiin meno yhtyä. Oh. Joo, kääntä. ei tätä edes seuraava kire on. Ää, brand new, ihan uus, edelläkin fiallisia. Oh jee. Yeah. Babylon, Babylon! Tähän se ei kyllä sovi ollenkaan. Kokkola, Kokkola! Espoo, Espoo! Sitten tulee Brandy Helmers, lopetetaan. Brandy, ihan uusi. uusi. Feb, jo. Ja sitten piti lähti. Mä tiedän, että onks tää FIM-filisiä vai poika, mutta nyt tää selviää tässä näissä seurauksissa. Veikkaan, että Chahan Rastapari ai, kostit teille eri riaanoksia, hajotti koneen, tuli viestiä. Chut down Babylon, joo! Jukka tyttö ei ainakaan myönnä mitään sulkemista. Joo, joo, ei, ei, juu. Teillä oli kekseleeskeino, välttämättä toinen ja kolmas piirretys. Joo, joku tuntuu, että se on vanha hippikappale, kyllä kyllä. Matematiikka on eksakti, elämä on mitä on. Turha sytäuniversumii, et luppauskatteet on annettu. Toi tyylsää, seuraava! Siinä rippis, se on varsinasti enää filmissia, mutta kuitenkin. Erikoisomistus muu spesiaalille, ei se pöli. Tää on sulle tää just kun eka kerran me tavattiin hississä, enpä ois sitä arvannut, että Anna. sustan tulee mun siideri pisis. Miksi ei mainittu? Seuraava. Elämäni emä, että onks täälläkin taas siellä joukolle? Muijalle vähän aikaisen kanssa naimisiinkin? Eikö Pitää pitää, Jukkas, joskus ihan omansa? Elämäni ja, ja seuraava biisi. Sitten jäätelökesää tietenkin viitetään tässä näin, niin... Toi on ihan kauhean versio. Ku että voi sanoa, että en varmaan kuulut koskaan tätä mutta... Tai ehkä on, ehkä on, ehkä on soittanut, mutta ei ole ihan mitään mielikuvaa. On niin, niin mitä sanomaton tai laimeita touhua, että... Jukka-poika, hänellä on kyllä kertaa kaikkiaan toi niinku arvot kohdallaan. Mani, mani, mani, mani, mani! Sun jäätelösukkos. Mennään tänne tän tän kanssa peräti. Me Pitäisikö me pitäis pitäis meidän tota noin. Niin, kun tässä tullut tuonne 10 minuutin tumausta, kun tähän vetää semmoinen 10 minuuttia styli tästä seuranajasta. Kaikkina ky kyllä. kyllä. Mm -hmm. oh, yeah. Kairakastu Villeen. Toinen räjähäinen resu. Tai vähän kai Villeen. Oi jee jee. Muistan jäätelö. Ketä se sitten seuraava kurssi heittää lisää Finglisiä, tuli yksi finglistä viisi lisää minä heittaan minä heittaan Joo. kovasti. kyllä mitä silloin tapahtuu kun minä heittaan Joo sorry sinä kurssin heittää kiitoksia kiitoksia ja sitten lasi jauho laiva keikka mikä ihvetään nyt karsin paljon. Eitä ei reketa seuraava. Kiinnostaa minua. Olisin kovasti halunnut kuulla. Täytyykö oh. laittaa seuraava. No no no no budelaisen Vera Jukka tyttöä. Tätä tonttavista. Tämän... Mit, mitä onko tämä yökerhopusikia? Mennyt evää yökerhopusiikkia. Kesän 31. muistan ai. Lasijauho, lasi jauho laiva keikan saa. No, oli se oikee keikka Marjota okay. sen Sitten se muuten tavella lim, lim, lim, Limperi Hilma. Limperi -hylma. Se on kulla limperi hilma tässä. Onko joku pi kuka pitäisi tietää? Ei tiedä. Vieläkö muistatte Limperin tällinperin Tämä voisi olla, kun se teki joskus, tai joku teki tuota, mikä tämä nyt, tai Vekko lavi Tämä olla Otetaan tämä pois näin ollen. Otetaan yksi otetaan tuo Amazing Reggae-versio tähän näin. Amazing Reggae, it's so amazing!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 Goes round true story from Babylon. Peace, man. Peace, out. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Fionnaa ilman vilunkia. Tämä on Radio Helsinki. Hello, Henry Rollins here, urging you to check out my show every Friday from 2 to 4 pm right here on Radio Helsinki. You could also listen to the shows afterwards at radiohelsinki.fi. Kuora musiikin tämän hetken ääni. Helsinkiläinen läinen naiskuoro Filomela julkaisee uuden levyn säveltäjä Anna Mari Kähärän musiikkia. Samsara-levy tiivistää Marjukka Rihmään johtaman Filomelan ja Anna-Mari Kähärän lähes 20 vuoden yhteistyön hedelmät. Levy sykkii iloja ja suruja, kansanmusiikin riemua ja slaavilaista poljentoa bluesin väreissä. Levyn julkistamiskonsertti tiistaina 29. toukokuuta G-Live Labissa Helsingissä. Liput g Lab.fi Kaupungin herkullisin ruokafestivaali Taste of Helsinki saapuu jälleen Töölönlahden puistoon 14–17. kesäkuuta. Mukana yhdeksen ravintolaa, 36 herkullista annosta, joista valita. Taste of Helsinki on kesän maukkain aloitus. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta tasteofhelsinki.fi. Moi! Mä Paulina ja op -kevyt yrittäjän ansiosta pystyn keskittymään just siihen, mitä haluan tehdä, eli kuvaamiseen enkä oman yrityksen paperihommiin. op säkin op-kevytyrittäjä.fi. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Vanha On usein kunnon mies. Se ei ole yleensä rikollinen. On usein perheellinen. Barha, on usein parempi kuin uusi. Ja jos puhutaan niin aidoista suomalaisesta rekepiisistä, niin joka on itse saa antanut tuommoiselle niin jukka rekeelle siis termiinkin, usein kun puhutaan tämmöistä suomalaisesta tota, no niin, valkovestusta ja ylipäätään to, tota, no niin valkoisen miehen ja naisen äh, versioista, niin puhutaan Rantarekeestä Suomessa. Ja tästä kai Anita Hirvonen. Tulin Palmasiin. Palmasiin. Pal -palmas, palmas, palmas, se on Rekeen pääkaupungin. Palmas, jee, jee, las Palmasi. En oh, uh. aikonutkaan. On Talviajaksi jäin. Jäin. Jutun mietin näin. Näin. Kukaan muu ei kaipaa, Mulla hyvin on aikaa. Aikaa. Maximi, laulamaan pääsin. papuloni, papuloni. Huolto pelas ja kiitin, onneain, onneain. Iltayöt mä töissä valvoin, päivät nukuin ja aurinkoa palvoin. Kokis maistuin ja nautin, olostain, olostain. Mm -hmm. Mm -hmm. Rantarreke siellä soi. Oh, oh, ootko kulutetaan enää aikasemmin? Pääst iisi eh, okay. silloin ja nyt, oh boy, oh mahtavaa. boy. Sitä aikaa, rantarreke siellä, rantarreke siellä soi. Oh Kato hän jäi, tähän siluanen ohoi ohoi joo mutta täällä tosi käy pastiksen reke spessua tässä näin vauvanta hommaa toivotaan se on simppeli siihen tarvitaan vain pippi ja vippeli joo pippi ja pippi toinen ehkä löysi jo nyt hirveästi en tiedä mutta totta tappaa seuraava niin täällä täällä jo päästeekin jossain vaiheessa ja dan takseen tämän kaupungin Kan matkaa suuntaan, Mikkelin. Mikkeli mainittu elanperankin Yksi näin matkustaan. Mä koska niin haluan. Pää. Jätän taakse tämän kaupungin. Aiotko nousta kohta junaan? Itse asiassa tänään nousen metron sille lähden Se Espoo mainittu, Espoo mainittu, seuraava. Huomaa, että ei kukaan on yhtään mitään ennen kuin Eric Clapton teki yhdestä sen kappaleesta, tässä näin. Steen, ykköstä pitäisi ottaa tätä perätä, te jotka tiedätte tätä jutun, niin te tiedätte tätä jutun. Ja oli toi, toivottui. Toi, toi. Silloin kyllä todella hyvä feikki ja aika äksetty oli sillä, mutta ei mennyt sitä eri. Otetaanpa seuraava tuosta noin. Mä en tiennytkään tai muistanutkaan. Se olipa sun tehnyt tästä versioon. Siis ei muistaakseni, että No Woman no ei ole alkuperäisin. Siis se ei ole Pop Maalin biisi, vaan se on Pop no, Maalinkin kaverinen. En ole ihan varma, mutta kertokaa, jos muistatte tai tiedätte. Tämä on tämmöinen jumpaversio. Mutta tää on ihan kauhean, tää on todella kauhean. No niin, jo. askel viereen sitten siinä tahdissa ja sitten otetaan kädet mukaan. Voit ottaa ne ihan sillä tavalla, kuin itse haluat. Sitten vähän töpsätellään eteenpäin. Tiedätkö, mitä on töpsättely? ei tiedä, mutta voit ihan itse kuule keksiä tähän kohtaan semmoisen omaa liikkeen. Siitä lähtee sitten oikealla V, askel V, askel A, Askel A, askel mambo, mambo, V, askel V, askel, kädet mukaan, pidä, kädet mukana, aina, kyllä, jaksaa, jaksaa, jaksaa, kaikki mukaan, hymyt suussa, kyllä, jee, Kaikin mukaan, yeah, yeah. mukaan. oikee vasen, oikee vasen, jee. Yeah. Se on remix-versio tästä, ei? Ai, ai, ai, ai. Lopetetaan tähän näin. Ei me kyllä heitäisi ottaa tätä toisen kerran. Nimittäin, T jos on jokin niin mikä, mikä pop maalin biisi on siellä? Aina, aina joka helvetin kerta. Ja Aiot... sen takia siellä on kyllähtynyt. Alupenille ihan ok mutta ei vittu. Onhan tänne hyvä. Miiiihiiiihihii! Mutinasi, on hyvää kotia. Se hyvä kohta. Eilish kepeläi nyt sinä Don't let them fool ya, nyt kylli haaveilemaan. Don't let them fool ya. I know, Even did, did, did, did, no. No Could you be louder? No! no. Seuraa! Kulune, kuluneimpia, kammottavimpia yeah. valkonama... Wow. Tää on, on kauhee! Tää on, on varmaan hirvee! Yeah, yeah, yeah. Dreaded wine! Pitäis kirjoittaa täällä wine elikä mm. valitus. <hä -hä -hä -hä. Tässä voi sitten ottaa sellaisen ihan oman tyyli vähän hitaampi liike ja... Sitten huojutaan musiikin tahdissa. Meillä on kymmenen minuutin hiljaisuus tuli, tai viisi hiljaisuustuliin niin välineitä, että kunnella näitä pidempään pitäisi mm -hmm. muuten... Tainvinoa. Hei otetaan, tuli mieleen Juppi-Fuortilla on pari muutakin kauheita biisiä, ne on, on versio Otetaan Cat Help Falling Love, toi El El Elvari Nonne. versioonkin. Onko tää edes rekeitä? Tai mukarekeitä? Tai kauheeta. Uhuh. Katsotaan, tässä tää lähtisi liikenteeseen. Joo, joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, takaavat. Joo, sinä olet nelkyt. Se, se on joku työttömyysluku luku joskus riteissä. Ah. Tämä on, täs on, täs on niinku todella kantouttava yhtä. Tämä When you were eight ai, ai, tää, tää on kyllä yhtä, yhtä paskojen biisi ilotulitusta tähän loppuun kyllä, kun tulee näitä näin. kyllä oikein alkaa Joo, ja tosta oli Jupi Forti, oli työkkärin toi lomake, eikö vaan tuli kun tommonen viesti, Oho. aina tuli viesti. joo, jotenkin se liittyy työttömyyteen. Do, what you gonna do, what, what you gonna do when, when they come for you? tyttö, come for you. Hei, venä jukka kun tulee päin pois. What you cut it what, what you gonna do what you gonna do when you cut it comes for you what you gonna do what you gonna do and yeah you cut it you cut it what you gonna do what you gonna do and you cut it comes for you nobody now no break ja jos mietitään, mikä, mikä, mikä se muutenkin oli ihan hirveä, mutta sitten eräs mainos on tota, no niin sen se pilannut, niin se on sitten seuraava Inner Circle-kappale. Vielä pari piseitä soittaa. No, yeah. I've been watching you. La la la la. No, mä mainoksia mainoksia. Alala mainoksia? Ei. ei. ei. Mutta kun se on Täällähän alkaa päin. muusta sekoittamisesta Kyllä. kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, kolong, no I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la long, a la la long, long le long, long, long. Come on. A la long, a la la long, long, le long, long, long. Yeah. So I say to myself if she loves me or not. Nah. But know That love is his to get gift. Okay. Ei meidän nyt, se on Littu tästä 101. Aamu, aamuyö mutta sinä lukee, että rekeemiksi reki, haha, helviti on helviti re... Otetaan vielä yksi kertsi selkeä lähtee, soimaan. you, sweat, sweat. you can sweat no more, if you cry out. I'm gonna push it some more oh, oh, oh, oh. Girl, I wanna make you sweat Sweat that you do can't sweat down. no more And if you cry out, I'm gonna push it Push it, push it some more Alala la la long, alala la la long long, lee long long long, come on Alala la la long, alala la la long long, lee long long long, yeah Alala la la la la long la la la la long, long, la long, long. la la la la la long, la la la la long, long, li, long, long, long. la la la la la la la la la la la la long, long, li, long, long, long. Come on, la la la la la la la la la la la long, long, long, long, se on, se on tässä näin. Kiitoksia hyvästi. Kiitoksia. No niin, Sille yksi juttu Sittu ehkä autohomma täällä. Rekei. Okei. Okay. Ja jos ei kaikille vielä tuttu, silti koko ajan täällä Rekei. Okei. Okay. No niin, lastakin kummit kulmillahan, tätä viittiä pitää jo omanaan. Ja mä joka sanoin, kiitti mulle riitti reggae. Okei. Okei. Me ei tajutaan, se soundi on kuin Okei. Okay. Sen on kyllä se tuttu on kuin rommiregeen. Okei. Okay. Ja jos kiinnostaa, niin näytin siitä kunnes ne näkyy. Ja kohta sekin sanoo, tää ei piti puhua. Kiitti, piti, kiitti, piti, piti. Okei. Onko se Okei. Onko reggae, Okei. Okay. Reggae. usein kunnon mies. Vanha hippi. Ei ole yleensä rikollinen, On usein perheellinen. Vanha hippi. On usein parempi kuin uusi. Oialman tarjoaa pasi kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi kuikka.fi